Tästä vierestä nappasin nyt sitten tämmöisen kaikkea muuta kuin kotikissa. Hyvin erikoisen näköinen kissa. Mikä tämä? Ensinnäkin kuka sinä olet? No, Merja Niemelä. Olen Suomesta. Joo. Ja on hyvin erikoinen rotu. Tämä on tämmöisessä pienessä pussukassa ja sieltä hän tunkee ulos itseänsä. Hyvin erikoinen. Mikä tämä rotu on? Tämä on Kanadan sphinx-rotu ja tämä on tämmöinen... Kuusikuinen pentu nyt, Tämä, tämän neiti. Hän ei kyllä mitenkään ole sellainen sulonen kissanpentu, ihan suoraan sanottuna. Kun hänellä ei siis ole karvoja ollenkaan. Mm, joo, Kanada spinksellä on aavistuksen verran karvaa on tässä nenässä ja sitten on niin korvissa. Kuuluu olla karvaa. Sen lisäksi sitten rotumääritelmä sallii hieman karvaa noissa varpaissa ja hännässä. Tämä on siis todella vielä pieni. Hänellä on valtavan pitkät noin, äh, kädet. kädet ainakin, mitä hän tuolta ojentelee. Miten suureksi tämmöiset kasvavat? Uh, Kanadan sphinx-tytöt on semmoisia ehkä kolmen ja neljän kilon välistä. Ja urokset saattaa kasvaa huomattavasti suuremmiksi. Mm -hmm. Et, mutta tyypillisesti ne on semmoinen 5-6 kilon niin kokoisia. Ne urokset. urokset joo. No, onhan nämäkin sit aika isoja. On oh, tämäkin on. siis nyt, nyt jo kookas. On ja toi häntä on kyllä, se on vähän niin kuin <laughs> Niin, se on totta. Mikä hänen nimi on? No hän on Olivia. Olivia, mä tuossa vähän Olivia arvostelin, että <laughs> Olivia ilmoitti mulle, että katsoi itse peiliin, <laughs> että on sen kummallisempi. Onko tuota, minkälaisen on luonteelta? Nämä on vilkkaita, osallistuvia ja nämä on tämmöinen aktiivinen rotu että, ja hyvin seurallinen. Hyvin seurallinen että, niin ehdottomasti, että ei, ei sovi niin sillä lailla sohvakoristeeksi, vaan oikeasti, että ne osallistuu kaikkeen aina. Aivan ihanalta tuntuu tämä nahka. Tämä on tosi lämmin ja tämmöinen niin pikkusen tahmee. Vatiksa nahanhoito sulla jotain ihan erillisiä toimenpiteitä vai miten? Sä, mit, miten? Kuuluuko sitä hoitaa jotenkin? No sitä pestää niin säännöllisesti sen mukaan, miltä se tuntuu, että tarvii pesua. Että ehkä semmonen kerran kuussa niin kuin suunnilleen. Että. Mutta se on hyvin nopea toimenpide se suihku. Siinä ei montaa hetkeä mee, Ja se lässytys sieltä rupeaa tulemaan kyllä. Tämä on kyllä vain sikäli niin kuin jännän näköinen, että hänellä on tuommoisia poimuja. Jotenkin niin kuin vanha mies oikein kuurttu. Ja hänellä on karva tossa nenässä kuitenkin. Joo. Siinä tosiaan nenässä ja sit korvissa kuuluu olla karvaa. Joo, tämä on tosi mielenkiintoisen näköinen. Kyllä tämä on aivan... Aivan unikin. No, tuota, Onko hän ollut jo arvosteltavana? Ei, ei vielä. Et me ollaan siis tyypillisesti päivän viimeisiä. Ja me, ollaankin, me ollaan tokovikissa pöydällä. Että... Onko hän ollut useamminkin jo näyttelyssä? No me ollaan käyty nyt pari kertaa. Et vähän harjoitellaan nytkin vaan. Että... Vaikuttaa kyllä todella vilkkaalta, että hän koko ajan pyörii ja pyörii siinä. Mutta aivan ihastuttavat. Voit varmaan suositella kaikille tätäkin rotua. Joo, ehdottomasti ja siis sillä lailla, että tämä on siis todella, kun tämä on semmoinen seuraallinen, nämä on vähän semmoisia mamman kultia ja papan kultia siis, mutta sillä lailla, että nämä on semmoisia halualla ihmisen kanssa ja, ja tulee toimia muiden eläinten kanssa tosi mielelläänkin ja on, on semmoisia ja ei mielellä ainoaksi lemmikiksi kuitenkaan. Tai sitten pitää olla vaikka lapsia tai jotain, äksöniä. pitää olla, että silloin nämä on niinku, Tyytyväisiä. Miten nuo silmät on minusta hyvin erikoisen Väriset ja näköiset. No nämä on jo sitruunan muotoiset, ja, mutta nämä on tietysti, kun hän on tämmöinen tota, naamio, Eli ne on tämmöiset vedenväriset, niin kuin ne on. Nää, eihän ne oikeastaan niinku ne on vedenväriset, tommoist, vähän vaaleen, haaleen siniset. Ja sinä tulet myöskin Suomesta. Joo, joo me ollaan tuossa Klaukkalassa. Niin... No niin, kiitoksia. Kiitoksia sulle. Kiitos. Kiitoksia perhonen, hevonen ja tuhat jalkainen, eteesi väristen, sellaista lempi on. Alkuyski ja sylityksi, heimejääty mä olin yksin, pakahduksista pettymyksi, sellaista lempi kunnat miti liitoksissa onko mun toivoni sammuksissa missä mun lempi on nyt olen uuden risteyksen esä, sänki poskella itken reessä eristin ristin sielua liikenteessä missä mun lempi on Jos sä Saari. Mä oon sun perjantai ja maanantai. Missään ei ole ketään lähekö silti. Tänä yönä meil on akkurit tirti. Mä oon sun perjantai ja maanantai. Jos sä tykkää, lähekö baari? Tämä kylä on autio saari, Mä oon sun perjantai. Tässä Pengali-rodun luona ja me löydettiin tämmöinen ilmeisesti aivan niin kuin valioyksilö, ainakin hän on tosi upean näköinen. Niin, te olette kanssa Suomesta, mistä kaukaa te tuutte? Lappeenrannasta. Millainen tämä on tämä päivä teille? Tuotteko te tullut jo hotelliin vai jatkatteko te vielä tänään matkaa takaisin Suomeen? Mm, eilen illalla tultiin viimeisellä lautalla ja hotellissa ollaan yö, nyt kaksi yötä, että ollaan täällä sekä tänään lauantaina että huomenna sunnuntaina näyttelyssä. Ja onko helppo löytää täältä kissaystävällistä hotellia, että ihan hyvin järjestyy kissan kanssa oleminen? No me löydettiin oikeastaan sieltä tämän näyttelyn kutsun yhteydestä, oli tää hotelli mainittu, niin sitä kautta oltiin sinne yhteyksissä, ja hyvin oli vielä tilaa. Okei, loistavaa. Tota, joo, mä tosiaan katson tässä tätä kissaa edessä niin tää on kyllä tosiaan ihan harvinaisen upean näkönen, on, me laitetaan kuva tästäkin kyllä, kyllä tämän jutun yhteyteen. Tota, tämä on aika iso. Onko tämä kokenut näyttelykäviä? On se hetkinen. Kymmenessä näyttelyssä viime vuonna. Tämä on nyt tämän vuoden tietty ensimmäinen, mutta on se jonkin verran käynyt. Ja te olette itse tämän rodun kasvattajia? En, noin, nyt jo vasta just syyskuussa sain tota kasvattajan nimen, mutta on tarkoitus tänä vuonna syntyä ensimmäinen pentuen meille. Oikein hieno juttu. Tota, mikä teidän kasvattajan nimi on? Kajado. Okei, okay, ja onko pengali yleinen rotu Suomessa? Onko tätä paljon? No ei mitenkään ihan hirveän paljon, mutta kyllä sitä niin kuin joka näyttelystä esimerkiksi löytyy vähintään viisi yksilöä yleensä. Et kyllä niitä jonkin verran on. Että yleistymään päin sanotaan näin. Hei, mulla kaverilla oli pari pengalia ja ne oli tosi äänekkäitä kissoja, ne antoi kyllä koko ajan niin tietää, missä, missä he kulkevat. Varsinkin kun oli näälkä, niin se oli niin ihan tauoton se naukuminen. Ja hän tässä kanssa äsken niin kertoo, mielipiteensä tähän tilanteeseen, ni niin onko tämä äänekäs rotu, mielestä? Hmm, no kyllä se puhuu. Kyllä se kovasti kertoo, niin kun, mitä sen mielessä liikkuu. Että jos joku asia ei miellytä, niin kyllä se niin kun, kerrotaan. <lopit> Hän tosi tosiaan venkoilee ja menee nyt takaisin tonne, mutta tosi tollanen niinku just sulava linjainen ja jotenkin tommonen niinku arvokkaan näköinen kissa. No joo, kyllä, että tää meidän kollipoika nyt on tietysti vähän ehkä isomman kokoinen, että meillä nuorimmainen tyttökissa se on vielä suva, sulava linjaisempi, että et niit on hyvin erinäköisiä ja kokosia pengaleissa, mutta se on. Villinkissan näköinen. Joo, just. Tota, hän tosiaan nyt ihan koko ajan tuolla nyt, nyt jutustaa tuolla boksissaan. Mutta kuitenkin näyttää ihan hyvin täällä niin kuin olevan kukalavedessä, vedessä ei mitään semmoista ongelmaa. Mutta hän nyt vaan on puhelijalla tuulella ilmeisesti. Joo, että kai se tuossa vähän, että nälkä voisi olla. Tämä on meidän <köhön> aina hyvin nälkäinen yksilö. Ja tota, se on kyllä... Ensimmäiset kolme näyttelyä oli vähän haasteellisia tämän kanssa, että se silloin oli vielä niinku arka ja saattoi vähän urputtaa, että ei ole niin kivaa, mutta nykyään on kyllä tosi, tosi lungisti. Onko teillä ollut pitkään pengaleita, että sanoit, että kasvattajan nimen sait nyt, nyt ihan vasta jonkun aikaa sitten, mutta onko kuitenkin ollut tätäkin saa aikaisemmin vai onko tämä tämmöinen, että te ihan, ihan niinku tyhjästä aloititte? No, meillä on vanhin, on tämän emä, joka on meillä nyt on täytti lokakuussa kolme vuotta ja se tuli meille sijoitukseen. Ja sitä kautta me sitten vähän niin innostuttiin ja lähti tämä kissaharrastus vähän ehkä lapasesta, sanotaan näin. Ja nyt meillä on tosiaan kolme Bengalia tällä hetkellä. että tässä kolme vuoden aikana ne on lisääntynyt yksi kissa per vuosi. <tos> Okei, okay, tosiaan mielenkiintoista kuulla vähän niin kuin, taustatarinaa myös sille, että miten, miten niin kuin, täällä ihmiset on lähtenyt tähän harrastukseen. Tuossa aikaisemmin kuultiin, että tämä on aika niin kuin, aikaa vievä ja välillä aika raskaskin. Et siihen liittyy tosiaan niitä kissojen niin kuin, hormonaalisia vaiheita ja tosiaan välillä on tupataina kissoja, sitten on pennuista luopumista ja on näyttelyiskäymistä ja kaikkea tämmöistä. Joo, kyllä tämä tietyn sortista hulluutta vaatii, että tähän lähtee, että rahaa palaa, aikaa menee, ja tota, meilläkin tällä hetkellä tämä uroskissa odottaa, että sille on implantti laitettu, että se nyt sitten vähän se kollius sieltä laskisi, että tällä hetkellä se ei meidän kolmen kissan kanssa itse toimeen, kun se on niin matsomies, mutta nyt odotellaan ja toivotaan, että se pääsisi taas osaksi laumaa omasta huoneestaan. Aivan, eli jotain tämmöisiäkin järjestelyjä välillä tarvitaan. jo ymmärrän ihan hyvin, että ne, ne voi olla aika äänekkäitä ja aika, aika no aggressiivisiakin varmasti ja voimakkaita otteissaan, otteissaan niiden, kun niillä on ne hormonit jyllää. Joo, kyllä. Ja lähinnä meillä on iso ongelma, että tämä on aika kova merkkailemaan, niin sen takia ne on omassa huoneessa, että meillä sohvat ja muut huonekalut säästyy sitten suuremmilta. Tota, samaa kertoi tuossa tuo Purmilla-rodun edustaja meille, että hänellä kanssa talon niin alakerta vaatii tässä kohtaa jo remonttia, kun hän on pitkään kasvattanut. Että se, semmosia merkkailuja on ollut sit myös siellä. Oliko teillä ollut jo arvostelu vai onko se vasta edessä? Se on edessä päin vielä. Että tässä on varmaan noin kymmenen kissaa vielä oteltavaa. Okei, okay, eli nyt meillä on Päivi Saarnivain jo tässä ja meillä on rotuna. Brittiläinen pitkäkarva. Ja tosiaan tässä on nyt parikin erittäin rodun edustaja. Nämä on aika isoja kissoja ja tosiaan niin kuin nimi kertoo, nämä on pitkäkarvasia. Ja nämä on tosiaan aika majesteettisen näköisiä. Tässä mun edessä on nyt tämmönen kissa, joka ottaa nyt aivan rauhallisesti, että hän on kyllä ihan tosi kokenut näyttely. Konkarithan Torkku tuossa tota häkin seinää vasten ja hän vähän kattelee, hän on aivan upeat tämmöiset kullanväriset silmät. Niin tota, Päivi, tosiaan kerrotko vähän tästä Rodusta. Nämä molemmat kissat on sun omia, että sä oot kahden kissan kanssa täällä. Joo, mä oon kahden kissan kanssa täällä ja nämä on itse asiassa mun kasvatuksessa olevia kissoja, että näillä on yhteinen pentue, joka syntyi kesäkuussa. Ja tota, niin tämä isä, jota sä tuossa kerroitkin ja totta rauhallisesti, niin hän on todella kokenut näyttelyssä kävi ja sen näkee, näkee siitä, että hän tietää, mikä tämä homma on. Ja tämä on brittiläinen pitkäkarva, niin se on luonteeltaan ihan kuin brittiläinen lyhytkarva, mutta tässä tulee se ainoa ero on se, että tällä on puoli pitkä karva. Ja, ja tota, niin kolmoskategorian kissa, tämmöinen niin kompakti. Se, se on niin kuin se, että tämä on niin kuin, tää kompakti olemus ja sitten pyöreä pää, korvat oikein sijoittuneet ja sitten häntä on kohtalaisen lyhyt ja, ja tuohon tota, niin, kroppaan, kroppaan nähden silmien väri todella niin kuin sanoit, niin pitää olla tuommoinen lämpimän oranssi, mikä, mikä tuolla nyt sattuu olemaankin ihan, ihan hieno silmien väri. Joo, tosiaan upea väri ja nä näyttää aika isoilta kissoilta. No, nämä on keskikokoisia, että tuo Uros painaa 6 kiloa ja sitten tuo Naaras on 4 kiloa. Okei, no ei ne sitten ihan mahottoman kokosia ole, mutta ehkä vähän tuommoisia, nyt tavallaan kuitenkin Maatiaiskissaa isompia. Isompia sitten kumminkin. Ja tota, sulla oli oikein hienot nimet näille. Tämä on treselles Espresso, tämä musta uros, ja sitten tuo on Valencia Dionis, toi, tuo tuota, naaras, se on Pietarissa syntynyt ja kasvatettu, ja mä toin sen sitten jalostuskäyttöön Suomeen. Mikä on sun oma kasvattajanimi? nimi? Okei, okay, ja ilmeisesti sinäkään et ehkä puhuttele näitä kissoja ihan näillä virallisilla nimillä, onko jotkut lempinimet näille? Anselmia Diana. No aivan ihanat, Anselmia Diana. Onko tota, se kauan kasvattanut? Mulla on yksi pentua, eli just tämä kesäkuussa syntynyt. Mä ihastuin tähän rotuun niin valtavasti, ja Suomessa tätä on tosi vähän saatavilla. Ja sitten mä totesin, että no okei, mun täytyy sit, sitten ruveta tekemään tätä tunnetuksi, kun se on vielä. Tämä hyväksyttiin viime marraskuun alusta vasta niin kuin viralliseksi näyttelyroduksi. Sen, siihen asti me ei saatu kilpailuluokkiin osallistua. Oho, tämähän on mielenkiintoista, niin, no tavallaan uudesta Rodusta puhutaan. Onko tämä sitten kuitenkin maailmalla ollut, siis tarkoitatko se nyt, että ihan maailmanlaajuisesti hyväksyttiin vasta näin vähän aikaa sitten näyttelyroduksi vai vain Suomessa? FIFessä hyväksyttiin, eli nämä on VCF tuota, ja Tikassa voineet kilpailla jo useita vuosia. Ja sen takia esimerkiksi Baltiassa ja sitten Venäjällä, Ruotsissa, jossa on paljon VCFn kasvattajia, niin siellä näitä on paljon Okei, tämä on mielenkiintoinen tieto. Tota, tosiaan kun vertaan siihen, mitä on minultakin kuultu, niin meille tuo Purmilaronun edustaja puhui ihan sitä samaa, että hän alkoi kanssa niinku, tavallaan rakkaudesta tähän rotuun ja sen niinku, tunnetuks tekemisen motiivin kautta alkoi kasvattaa. Ja tosiaan tota, sä kanssa sanoit, että sä oot aika uusi kasvattaja. Mutta sulla oli ilmeisesti oli jo yksi pentue, niin kuin sä sanoit? Joo. Kesäkuussa syntyi, nämä sai neljä pentua ja tuli tosi kauniit väriyhdistelmät, mitä, mitä tota, no, niin nämä saa Ja Mä jätin sitten kaksi niistä neljästä itselle jatkokasvatukseen. Mikä on tällaisen rodun edustajan hintaluokka? No, mä sanoisin, että tota, semmoinen niin 900-1200 on nämä, nämä näyttelyissä käyvät kissat. Et sitten jos on jotain, jotain tuota, no niin pientä virhettä, niin sitten ehkä 700 on se hinta. Okei, niin justiinsa. Ja tota, onko sulla saavuttanut nämä kissat jo sitten ihan korkeinta titteliä, mitä on tarjolla? Onko nämä molemmat paljon käynyt? No me, kun ei saatu FIFessä vielä kilpailla, niin tämä Anselmi, niin hän oli tuossa tikassa ja me käytiin viime kausi niin, että hän oli Pohjois-Euroopan alueen paras brittiläinen pitkäkarva Ja siellä, siellä tota noin, niin hän oli, se on Quattro Grand... Champion, tai mikä, mikä se oli. Et se oli se toiseksi korkein luokka, mihin hän ylsi ennen kuin me leikkautiin. Ja nyt me aloitetaan siellä sitten alusta. Ja samaten tämä on International Champion Fifessä, mikä oli se korkein, mitä me pystyttiin ennen hyväksymistä saavuttamaan. Ja nyt se on to todella sitten Premier-luokassa kilpailee, niin aloitettiin siitä sertien käräminen alusta. Okei, kuulostaa... Kuulostaa hienolta. Minkälaista tittelit, te olette tulleet tänne sitten tavoittelemaan? Saatteko te täältä jotain ihan erityistä? No me toivotaan, että me saataisiin nyt molempina päivinä sertit, niin jos me saadaan tänään serti, niin Anselmista tulee International Premier ja sitten huomenna olla, ollaan sitten yhtä luokkaa ylempänä. Ja, ja toivon mukaan saataa siitä sitten se ulkomaan serti. Ja sitten Diana on vasta Sampion. Hän teki ne pennut siinä välissä ja sitten kasvatteli Turkkia ja, ja näin. Niin nyt ollaan täällä sitten International Sampion sertejä keräämässä. No siinä on kyllä tavoitetta kerrakseen, että onnea kovasti toivottavasti saatte toivotut sertit. Niin tosiaan tämä näyttely jatkuu vielä huomenna, että teillä tulee tosiaan ihan pitkä viikonloppu tästä. Me lähdettiin ihan nauttimaan. Me tultiin eilen, rauhoituttiin hotellille ja nyt ollaan sit kaksi päivää täällä ja lähdetään vasta maanantaina. Et me otetaan tämä ihan nautinnon kannalta, niin, niin meidän kuin kissojen kannalta, niin on kiva ihan rauhassa täällä. No tässä ei tosiaan kiire ole, kun ollaan kuultu, että täällä pitää sinne seitsemän asti illalla olla, niin tässä kerkii tosiaan ihan vetää henkeä välillä. Ja kissatkin näyttää todentotta ottavan ihan varsin rauhallisesti tämän. Onko nämä hy hyvät kissat matkustamaan, että nämä siitä mitään ylimääräisiä paineita? Nämä nauttii siitä ja me otetaan aina semmoinen näköalahuone niin, että niillä on kiva näkymä. Meillä on nytkin sille, että me päästään tuonne merelle kattelee hotellihuoneesta ja näitä Tallinnan valoja ihailtiin eilen illalla. Ja nämä on oikeastaan vähän sille, että et he on niin kuin elviksiä siitä, että he pääsi mamman kanssa matkalle. Joo, eli se, sen verran vielä, että miten sä oot... Päätynyt tähän kasvatustoimintaan ja erityisesti tähän näyttelyissä käymisen Tosin nämä varmaan on kyllä aika käsikädessä, että jos haluaa kasvattaa, niin sitten ehkä pitääkin käydä näissä näyttelyissä. No kyllä osa kasvattaa ihan, että eivät käy, mutta et mulle tämä on uusi harrastus, niin mä olen täällä myös oppimassa. Et musta on hurjan tärkeää kuulla, että mitä tuomarit kertoo näistä. Mä opin koko ajan lisää rodusta ja, ja mihin siinä kiinnittää huomiota. Ja sitten se, että kun mä lähdin näyttelyitä kokeilemaan, niin mä totesin, että täällä on hurjan kivoja ihmisiä, täällä menee päivät hirveän mukavasti ja siinä on iso etu, että mä saan koko päivän puhua kissa-asioita. Joo, toi on varmasti kyllä, täällä on todella varmasti samanhenkiset ihmiset, että paitsi että rakastaa kissoja, niin myös erityisesti rotukissa ja sitten vielä niin viihtyy näyttelyissä. Toi tuli mulle mieleen, että täällä on varmaan tosiaan suoma, niin suomalaisten se piiri, joka käy näyttelyissä, on varmaan niin verraten pieni, että voisi kuvitella, että ne samat naamat tulee ja tulee niin uusia tuttuja. Näin on. Samat naamat, me nähdään näyttelystä toiseen ja siinä tutustuu sitten pikkuhiljaa niihin, jotka näissä näyttelyissä pyörii, se on kiva semmoinen yhteinen viikonloppu sitten viettää. Joo, yhteisöllinen juttu ja niinku uusia, uusia tuttavuuksia sitten ja kuulee varmasti niinku aina toisten uudet kissakuulumiset. Ja... Kyllä, me puhutaan kissa-asioita koko viikonloppu. Okei, okay, hauska. Tota... Kovasti onnea. Sulla oli ilmeisesti vielä, vielä nyt se arvostelu edessä. Molempien kissojen arvostelu on vielä edessä painetta. Eli kovasti onnea sit meidän, meidän puolelta ja kiitos, oli mielenkiintoista kuulla, kuulla sun kasvatustoiminnasta ja tosiaan myös tästä Rodusta. Kiitoksia teille. Yö on silmäni luon taivaaseen, tummas se katto, tähtinä tuikki on katseensa tutkimaton. Suunnaton tähtien määrä häipyen kaukaisuuteen, niin pientä rataa, maapallomataa omaansa ainuudelle Pois. Tähdet, tähdet, silloin mun helpompi ois. Tähdet, tähdet, enkö jo tulla mä saa. Tähdet, tähdet, Jos jotain antaa tailemmen rantaa, käy santaan, se suoraan vain vie. Aamuhun yön tähdet haipu, idässä pian ruskottaa. Karvas jää kaipuu, pää alas taipuu, päivä käy uuskoittamaan. Tähdet, tähdet, luoksen ne tahtoisin pois. Tähdet. Loin mun helpompi ois. Tähdet, tähdet enkö jo tullaan mä saa. Tähdet, tähdet, ikuisuuksiin ajantaa. Sitten toinen päivä täällä kissanäyttelyssä. Kattiradiolle oli niin hauskaa eilen, että eihän me voitu jättää tätä kesken. Päätettiin, että me tullaan vielä, vielä tänään sunnuntaina tänne katselemaan. Ja nythän täällä on tapahtunutkin sitten jo jonkun verran asioita, joitakin on palkittu. ja Me tultiin tähän päivin luokse. Päivi Saarivainio on voittanut. Mitä sä voitit? Bestin show oli mun tyttö, eli Diana. Diana? Joo. Diana voitti jotakin. Mä en oikein ymmärrä näistä, kun mä oon niin maalikko, että mitä nämä tarkoittaa, nämä tämmöiset tienoudet. No, hän oli kategorian kolme, niin paras aikuinen naaras. Ja rotu oli? Brittiläinen pitkä karva. Rittiläinen pitkäkarve, hän on tuossa häkissä ja kyllä hänen naamasta näkee, että hän tietää voittaneensa. Hän on hyvin, hyvin, ylpeän, näköisenä. hyvin ylpeän näköisenä siellä ja tässä on tämmöinen hirveän hieno pokaali myöskin. Mitäs tämä tarkoittaa? No, täällä on ollut hurjan hyvät palkinnot. Monasti on niin, että saa vain pokaalin tai ruusukkeen. Ja täällä jaettiin nyt sit todella kaunis ruusuke ja sitten saatiin lisäksi tommoinen komea pokaali. Onko noissa pokaalissakin jotain eroja, että onko joku parempi tai isompi tai jotain semmoista? No täällä on kyllä ruhtinaallisen hienot. Tämä on, niinku, on jykevää tekoa ja komea kuin mikä. Et, et se on aina järjestäjästä kiinni, että kuinka paljon on palkintoihin satsattu ja täällä on hienot. Onko tämä sinulle ensimmäinen pokaali? Tämä on ihan ensimmäinen brittiläisen pitkäkarvan pokaali. Et mulla on brittiläisen lyhyt karva, niin siellä on bisvoittoa kyllä, mutta tota, ei ole pitkäkarvan puolelle. Tämä oli suuri voitto meille. Tämä on hienoa ja me katti puolesta onnittelemme ja tämä Neitonen on täällä vähän väsyydennäköisenä nyt nyt. Mutta kuule, sulla oli vielä joku asia, mitä sä kun eilen tehtiin haastattelua, minkä sä haluaisit vielä tarkistaa tai korjata? Joo, mä sanoin eilen, että tämä rotu on hyväksytty kilpa täysillä kilpailuoikeuksilla viime vuoden marraskuun alusta, mutta oikea tieto on, että me saatiin kyllä kilpailuoikeudet jo lokakuun alusta. Joo, siis viime 2017. Joo. Joo. No nyt tämä asia on korjattu, että ei enkelkään epäselväksi. Ja kiitoksia sulle Päivi tästä. Oli tosi kiva Kivaa tavata ja saada uusia ystäviä täällä. Kiitos paljon.